Slavosovia 257 Către Duhul Sfânt, Duhul al Cunoștinței Aleluia, slavă ție, Duhul al Cunoștinței, te iubim și te rugăm, dăruiește ne voia, lumina, harul tău, ca toate să le facem după voia și mărirea Tatălui Ceresc, Iar voia noastră să le pădăm în mâna ta. Aleluia, slavă ție, Duhul al Cunoștinței, te iubim și te rugăm, dăruiește ne cunoașterea celor mai presus de fire, Pentru ca în locul cel mai smerit de pe pământ să ne petrecem viața, Aleluia, slavă ție, Duh al cunoștinței, te iubim și te rugăm, dăruiește ascultarea, care rodește dragostea, ce nu se poartă cu necuvință și durerea pocăinței, ce dă săltarea inimii de bucurie, ca să le avem în împărăția ta. Aleluia, slavă ție, Duh al cunoștinței, te iubim și te rugăm, dăruiește darul cunoașterii tainilor cuvântului și vocea rugăciunii tale din inimă să o putem asculta. Aleluia, slavă ție, Duhul al Cunoștinței, te iubim și te rugăm, dăruiește ne darul deosebirei Duhurilor, care separă Duhul Cel Lumesc de Duhul Cel Ceresc. Aleluia, slavă ție, Duhul al Cunoștinței, te iubim și te rugăm, dăruiește deschiderea ochilor conștiinței pentru ca lucrarea Sfintilor Taine. Să o putem vedea! Aleluia, slavă ție, Duhul al Cunoștinței, te iubim și te rugăm, dăruiește lumina lina Sfintei Slave a Tatălui Ceresc pentru noi ortodoxii. Fiindcă ucenicii satanii ne-au lovit, ucis și defăimat. Aleluia, slavă ție, Duhul al cunoștinței, te iubim și te rugăm. Dăruiește dreptatea și dragostea ta, ca pe toți cei fără de lege să-i biruim și să-i putem îndrepta. Aleluia, slavă ție, Duhul al cunoștinței, te iubim și te rugăm. Dăruiește să știm ceea ce trebuie știut și în minte ținut, să iubim ce trebuie iubit și în toate să avem înțelegerea ta. Aleluia, slavă ție, Duhul al cunoștinței, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne să ne vedem măsura cu care în fața Domnului la judecata sufletului nostru vom sta.